Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a Cili az FM 98 on Köszöntöm neked, Mányai Géz vagyok Békési László ülök itt aki a látható Egyetemnek a képviselője Ma elég zűrös napforja ma volt a egyik leg melegebb nap, ebből hirtelen a legviharosabb nap is lett a, a nyárnak ebben a szakaszában, és én legalábbis elég nehezen értem ide. Itt pedig a technika kezdte megadni magát, de úgy látszik, hogy most minden helyre állt, úgyhogy ö, ö, folytathatjuk ezt a röviden mert már kezdünk beszélgetni. Ugye a láthatatlan egyetemet én egy barátod Frazinger Ádám, igen, aki, igen. A, aki szintén együttműködik ebben. Te hárman lennétek? Hárman vagyunk, igen. Én csak röviden elmondom, amit én, ami nekem a benyomásom, tehát, hogy ez egy olyan valami önkéntességre alapuló ilyen önképzés, Szervezet. vagy szerveződés, igen, ami azokat a dolgokat próbálja átadni, vagy megtanítani, vagy fölszedni, ez majd kiderül, amiket tulajdonképpen az Aha. egyetemen nem tanítanak, se semmilyen iskolába, miköz az, hogy hogyan menedzseljük a, az életünket tulajdonképpen. Jól gondolom? Igen, igen, mi ezt elneveztük életvezetési Jó. ismereteknek, ez a, ez a gyűjtő fogalom. Van egy nagyon nagy ilyen irány a világban, ez a, a, hogy a személyes pénzügyeidet, az időmenedzsmentedet, hogy hogyan kommunikálj másokkal, ugye kommunikációban is nagyon sokféle dolog van, és a Egyetemen, a klasszikus értelemben vett egyetemeken, ezt, ezt nem nagyon tanítják. Ott dolgoztunk mind a hárman, egyébként hárman vagyunk Pétót, András, Freizing Ádám meg én, az alapítók, de most már sokan vagyunk, szóval hárman dolgoztunk az egyetem alatt ilyen önkéntes szervezetekben. Melyik egyetemen? E, András, ami a műszakira jártunk, a villamosmérnökik arra, Ádám pedig a Semmelweis Egyetemre, mm -hmm. És, de mind a ketten Andrással átmentünk mi is a személyes Egyetemnek a hallgatói szférájába, és Ádám is átjött a vilánykaraszol, uh -huh. ez ilyen nagy összekapcsolódós uh -huh. dolog volt. És ott nagyon sok ilyen uh, soft skillnek nek hívják angolul, az életvezetési uh -huh. uh, ismeretet szedtünk magunkra, és ezt nagyon szívesen oktattuk és nagyon sok olyan ember volt, aki ebbe csatlakozott, ugye ott az önkédes szervezetbe, is megismertünk rengeteg embert, és akkor azt mondtuk, hogy amikor kijöttünk az egyetemről, akkor erre nekünk is volt igényünk, meg másoknak is, és akkor miért ne csináljuk. Ez egy ugye? olyan, majd is, hogy egyetemisták voltatok, mondjuk honnan tudtátok, hogy mit kell tanítani, hogy ez egy ilyen tanulva tanítás? Tanulva tanítás, uh -huh. ez elég, elég nagy hagyományokkal rendelkezik, ugye a villanykoron a Sönherz Kollégium van, 81 ótaig van, ott, ahol most de előtt a várba, szóval nagyon nagy hagyományokkal rendelkezik, és különböző programokon ugye az majd gólyakorától az embert kísérik végig, és, és ilyen, hát tulajdonképpen tréningnek nem nevezhető, de tréningen De ezek részt. olyan zárt valamik, mondjuk akik a kollégisták azok ismerik, vagy esetleg a, akik arra hát szakra járnak, A nem? Szak szakra, uh -huh. tehát nem feltétlenül a kollégisták, mondjuk a kollégistából is van ezer Azért az is egy jelentős... Igen. az a Sönnél csak az a nagytoronyház. Igen, ott igen, szóval... Belül valami, valami, olyan nekem egy kicsit néha, mintha nem tudom én Vörös Bolygó, hogy ilyen film, hogy egy külön, hogy mondjam, egy társadalom van belül, egy, mint egy mélykaptár, és ott, ott valami egészen... Hát tulajdonképpen egy, egy falu, és falu, hogyha úgy veszük ezer falu, ember, az már egy falu, saját posta, saját kocsma, szóval mm. minden, minden ilyen rész megvan. Na és ezt, ezt akartuk továbbvinni, ezt a, ezt a dolgot. Egy részről azért, mert szerintünk jó az az életvezetési dolog, meg mindannyiunkat foglalkozott. Másrésztről volt egy, egy olyan gondolatunk, hogy, hogy volt egy időszak, amikor nagyon sok ismerősünk elment külföldre. Meg ahogy kijöttünk ugye az egyetemről, az egy teljesen más burokba rakott be. Ebbe a fiatal felnőttnek nevezzük, ugye, aki még most végzett, vagy most fog végezni, de még nincs a családalapítás uh -huh. küszöbén és egy teljesen más burokba volt, és ott azt figyeltük meg, hogy az emberek ilyen kicsit panaszkodósak. Ez a nem feltétlenül a, ugyanaz, mint a szüleink generációjában, hogy minden rossz, és hogy, hogy ebből nem lehet kitörni Magyarországból, de már kezd mindenki panaszkodni, de hogyha egy kis ilyen pozitív dolgot viszünk bele, akkor mindenki át, átesik erre az oldalra. Mert nektek mondjuk úgy tele volt, a cipődtek a panaszkodásra? Igen, ez a metapanaszkodás neki, amikor arról panaszkodunk, hogy mások panaszkodnak, de Há. egyébként most, amikor a buszon jöttem, ez is egy kitűnő Há. helyzet volt, ugye esett az eső, és mert akkor innentől a... Tudi, a, a az obligát gondolt erre azt, hogy hát, mert ez ilyen magyar dolog ez a panaszkodás. Igen, igen. Az igazság, hogy... hogy más országban is szeretnek panaszkodni az emberek. Igen, igen és én se tudom eldönteni, mm. hogy az azért van, ugye hogy a himnuszunkban is benne van a balsors, és akkor szoktuk mondani, hogy állunk mint himnuszban a balsors, mm. és panaszkodunk. Minden esetre volt egy ilyen, ilyen mondás, hogy Hungary is broken somewhere, ugye ez angolul, ez magyarul azt jelenti, hogy Magyarország egy picit való elromlott. Mm. És ezt kezdtük el így kutatni, hogy vajon mitől, és az egyik ilyen fő oknak azt mondtuk, másik országokhoz viszonyítva, hogy nincs meg annyira bizalom az emberek között. Mm. Ha elmegyünk mondjuk Svédországba, ott, ott sokkal nagyobb a bizalom. A Amerikában mondjuk inkább az önbizalom nagy, nem feltétlen a bizalom, de ez, ezt elhelyeztük. Mondjuk, mondjuk... Az amerikai kisközöp pedig hihetetlenül összetődnek. Igen, igen, igen, igen. Ugye itt, meg, hogyha valakinek ellopják valamit, akkor rögtön a magyarok voltak. Szóval, ilyen mm -hmm. egészen más mentalitásban állunk ezekhez a közösségi dolgokhoz, és a bizalomnak volt az egyik ilyen előmozdítója szerintünk a közösség. Ugye ez a láthatatlan egyetemben közösséget is adunk, nem csak a tudást, hanem van egy ilyen, hogy az emberek így mm -hmm. összejönnek, és akkor ismerkednek, és hát, ha nő a bizalom közöttük, egyébként egészen nősz, szóval ez látszik. mik azok a, hogy mondjam, vannak speciális módszerek, amiket elkezdhetek alkalmazni? Tehát, hogy nem tudom, én erre vannak van foglalkozások, vagy hogy működik ez egyáltalán? Hát annyira nem speciális, ezt föltalálták már, kis csoportos foglalkozások mm. vannak. Annyiról szól, hogy van egy-két egy ember, aki kicsit ügyesebb a témában, mondjuk ez időgazdálkodást tekintve például ismer ilyen technikákat, hogy hogy lehet jól kezelni a belső feladataidat. Uh -huh. Ez ilyen időmenedzsment témakör. Olvastak már két-három könyvet, vagy picit ügyesebbek, és ők tartanak 10-15 embernek, vagy maximum 25 embernek egy ilyen 4 órás alkalmat. Uh -huh. a, az alapmodellben úgy van, hogy 4x-4 óra, tehát két hetente van egy ilyen alkalom, és a legvégén van egy ilyen lezáró tábor. És oda elhívjuk a, az összes csoportot. Most Ugye Budapesten volt kilenc csoport a legutolsó fél évben, de ez nyilván így növekedett az első fél évben. Két csoporttal indultunk, a Villanykaron és a Szemelvesz Egyetemen érthető indokok miatt, és aztán ez így kiterjesztődött az összes többi egyetemen. azt hiszi, hogy az egyetemisták erre harapnak, nem? Harapnak, Tehát abszolút. Főleg azért, mert az egyetem alatt van az első pillanat, amikor így én is éreztem magam, hogy elfogy az időm. Túl sok, túl sok minden lesz, és ott van az, amikor ugye legtöbben még vidékre följönnek városba, ide Budapestre, a nagyvárosba, és saját kontrollt kell kialakítani. Hogyha eddig a szüreim mondták meg, meg az iskola mondta meg az időbeosztásomat. itt az egyetemen senki más nem fogja megmondani, és így hirtelen elfogy az idő. Ez egy, ez egy nagyon jelenlegző probléma. Ez az azért, hogy én visszaemlékszem arra, hogy... hogy Például mi sose tanultunk meg jegyzetelni. Tehát az egész iskola időszak alatt arról egy árva szó nem esett, se tanár, se senki nem mondta, hogy tulajdonképpen hogy kell jegyzetelni. Azt mondja, hogy vegyetek el egy füzetet, és akkor írjátok, mondták, mit tudom én a kisebb iskolába, vagy, vagy izé, vagy Tulajdonképpen egy ilyen abszolút elemi dolog, ami, ami végig kell, hogy kíséri az egész uh, időszakot, az nincsen. És például a másik oldalról meg Nekem feltűnő, hogy például mondjuk amerikai, akkor beszélgettünk, akkor ott például a tízújas gépelés az egy, az egy, alaptantár, az egy olyan alaptantárgy, egy egyetemi kurzusban, hogy azt, az mindegy, hogy mit csinálsz, te tudsz vakon tízújan gépelni, és ez egy, ez egy előnyt jelent. Igen, igen. Nagyon, nagyon sok ilyen hiányosság van. Ez, ugye a tanulás módszer tan is egy ilyen életvezetés ismeret, főleg azért, mert nem mindenki tud például ugyanúgy tanulni. Van akinek jó, hogyha leírja, hogyha jegyzetel, van akinek jó, hogyha inkább hallja közben, vagy valakinek elmeséli, vagy ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy Egészen addig, amíg ezzel nem találkozik az ember, addig nem, nem nagyon tudja, hogy, hogy ő hogy tud tanulni. Nagyon sok olyan embert ismerek, a szobatársaim közül is vannak, akik még nem végezték el az egyetemet, ex-szobatársaim közül. És uh, szerintem pusztán ennyi a hiba, hogy nem tudják, hogy ők hogy tudnak jól tanulni. Csak amikor mondjuk az ember magára van vagy tehát mondjuk legfeljebb a szobatársaival, vagy néhány barátjával beszél, akkor, akkor tulajdonképpen nincs elég földjelemet, tapasztalat, nem? Tehát magyarul lehet okoskodni erről, meg nekem van egy jó módszerem, meg de hát ez azt mondom, hogy jó, de hát te olyan vagy, én meg ilyen, ez egyéni, és akkor nem is fogadom el talán, vagy... Igen. Hol válik ez egy ponton olyannál, hogy egy ilyen közkincs? Nem feltétlenül így válik közkincsé. A, ennek a négy alkalmas összegyűlünk csoportban dolognak az is a módszertani előnye, hogy nem Leoktatjuk az egyetlen létező igazságot, ami szerintünk jó, hogy így kell csinálnod mostantól az életedet, hanem arról szól az egész, hogy mintákat osztunk meg. De nem feltétlenül csak azok, akik, akik ügyesebbek a témában, ugye a két vezetője a csoportnak, hanem az összes alkalomban valamilyen akcióra késztetjük a, a résztvevőket, hogy mondd el, hogy te milyen, milyen dolgokat használsz arra, hogy megjegyez dolgokat, és akkor az emberek elhozzák a a naptárjukat, a kézzel írott, vagy elhozzák az internetes naptárjukat, vagy, és így megosztják egymással, hogy amikor anyukám azt mondja, hogy lesz családi összejövetel, akkor én azonnal felírom a másik, nem írja fel azonnal, hmm. és pont erre buzdítjuk őket, hogy nincs meg az az egyetlen jó módszer, hanem hogy próbálják ki. És az alkalmak között szokott lenni ilyen hát, házi feladat. Nyilván opcionális, meg nem lesz belőle semmilyen büntetés, vagy ilyesmilyen nem csák meg. De pont arra készíteti, hogy, hogy próbált ki azt a technikát. próbált ki, hogy akkor most egy napig 25 percenként csinálsz dolgokat, és akkor fókuszálsz. Közben nem nyitod meg a közösségi oldalakat, mm. meg minden ilyeneket. Mm -hmm. Úgyhogy... A... Ugye azt is olvastam a honlapon, hogy hogy tehát van az önkéntességre, hát buzdítatok valahogy. Igen, igen. Hogy ez, ez miféle önkéntes? Hogy ezek, akik mondjuk euh, részt vesznek egy ilyen. minek nevezzük? Alkalom. Agy alkalom, mondjuk, hogy képzés, képzés lehet képzés, képzés de nem tanfolyam végül is. Ha, szóval valami ennél egy rugalmasabb valamit kell igen, elképzelni igen, igen, ezek igen. szerint. Hogy őket szeretnétek, hogy ezt tovább vigye? Tehát az önkéntesség miben nyilvánul itt meg? Igen, kétféle része nyilvánulhat meg. Ugye, egyrészt van ez, hogy az időgazdálkodás képzéseket valakiknek meg kell tartani. Erre az a modellünk, hogy eljössz és a tetszik, akkor várunk önkéntesnek. Nem egy nagyon nagy űrtudomány és bonyolultságú a, a dolog, inkább arról azt, azt tanítjuk meg inkább, hogy hogyan vezesse ügyesen csoportot. Mert az emberek onnantól már megvannak, hogy, uh -huh. hogy van, egy, van egy jó téma, mindenkinek elfogyott már az ideje, mindenki használ naptárt, mindenki szokott halogatni. Ez a téma már megvan, ebben nagyon jól összegyűlnek, és onnantól, hogy hogyan jöjön ki az emberekből a, a mintázat, és hogy lehet tanulni. Ezt tanítjuk. Másrészt van a Láthatatlan Egyetemnek egy háttérgépezete, ami nélkül nem működne. Ezeket ilyen háttércsoportnak hívjuk. Van például egy IT-s háttércsoport, ami azzal foglalkozik, hogy csinál honlapokat, meg föltesz ilyen eseményajánlókat, hogy, hogy az emberek jelentkezzenek be. Hogy most indul ez a képzés, hmm. akkor ezen az egyetemen, hogyha erre az egyetemre jársz, akkor kattints ide. De hány egyetemen van már ez? Ö, nagyon sok. Hát most nem is tudom, 10 vagy 11. Ugye Budapesten van 9 csoportunk, plusz még az országban, meg nem is az országon kívülre hmm. is eljutottunk. Ugye van egy Debrecenben, van egy Veszprémben, és Nagyváradon, meg Kolozsváron, ez még az országon belüli részre sorolnám. És ez mind önkéntes munkából megy? Igen, ez, ez úgy volt, hogy uh -huh. találkozunk. Van, van mindenhol, minden városban van egy-két ilyen önkéntes fanatikus, Na, meg nem, ilyen... nem kell emiatt nektek mindig elutazni ide meg oda, hanem, hanem mint egy ilyen csíra ott kibomlik. Hát, de a legtöbb, sőt, igazából 100%-ban az történik, hogy Mondjuk hallanak Miskolcon arról, hogy van ez a láthatatlan egyetem, megkeresnek minket, hogy ó, tartsunk már nekik egy ilyen képzést. Mm -hmm. És akkor ugyanúgy elmegyünk oda, elküldjük a nagyköveteket, mm -hmm. és ők tartanak egy képzést. És akkor, ha nekik megtetszik, akkor azt mondjuk, hogy hát pont keresünk olyan önkénteseket, mm -hmm. akik ebbe a városba megcsinálják. Mm -hmm. És ez néhány helyen már bejött. Szegedén is volt egy ilyen próbálkozás, ott is egy fél évre volt, de aztán elhalt, mert az az ember már nem akarta csinálni tovább, és nem, nem talált utánpótlást. Szóval ez ilyen. Így erezgeti ki a kis lábait, de, de még nem, a, nem, nem értünk el mindenhova. Hogy a Civil Rádióban Bányai Géza vagyok, és Békési László beszélgetek a láthatatlan Egyetemről, ami egy nagyon izgalmas és egy ilyen abszolút önkéntességen alapuló kezdeményezés, ami ezek szerint arra való, hogy az, azokat a az készségeket megtanuljátok, vagy aki ebben részt vesz, megtanulja, amit az Egyetem és se, semmilyen iskola nem. Gondolod, hogy most meg kell egyáltalán tanítani pedig ilyen nagyon hétköznapja, aminélkül az iskolát se lehet olyan sikeresen elvégezni. Azon gondolkodtam, hogy ha ez most egyetemistáknak van, de tulajdonképpen ez, ez sokkal szélesebb körben érdekelhetni az embereket. Sőt, érdemes volna már kisebb iskolába is lemenni a még fiatalabbakhoz, hisz, hisz az, amit az egyetemen produkálsz, akkor bizonyos már, aki két-három évet elvégzett, és most találkozik vele, az bizonyos tekintben akkor elveszített már valamennyi időt, nem? Hisz a saját életé addig nehezebb volt, mint lehetett volna. Igen, ugye egyrészt fiatal a, a szervezetünk kettő és fél éves, és a legelőször ezzel az időgazdálkodás egyetemistáknak képzéssel indultunk el, amire ráharaptak uh -huh. az emberek. És volt példa arra, hogy visszamentünk gimikbe, azt hiszem a Szent Imre gimnáziumban mentünk, a Világni úton, vagy a uh -huh. Szent Margitban, uh -huh. és tartottunk ilyen osztályfőnöki órákat négy különböző csoportnak, csak nem feltétlenül ugyanaz a fájdalmunk a gimnazistáknak, mint a, az egyetemistáknak. Ugye a, nagyon szeretjük azt, azt a mondást, hogy ez egy olyan egyetem, ahova mindenki úgy jön, hogy érdekli ez a téma. Egyrészt ez a célcsoportot nagyon, nagyon meglőttük, mert ugye aki bejelentkezik a képzésre, onnantól beleteszi az energiát és dolgozik. Nem feltétlenül igaz ez mondjuk a műszaki egyetemre, mert ott bemegyek a kreditér órára, és akkor nem biztos, hogy érdekel a dolog. A gimnáziumban ugyanez a helyzet tud előállni, hogy ugye osztályfőnéki órán oda van kényszerítve mm -hmm. a sok diák, tehát már rögtön itt egy, egy ilyen dolog... Megváltozik, illetve, amit mondtam a, a nem is olyan régen, hogy nincs meg az a fájdalmuk a gimiseknek, hogy elfogy az idejük. Mert gimnáziumban még egyébként mindenre van pont idő, meg, mm. meg, meg hozza az iskola kereteteket. Szóval ott egészen más dolgot uh, nincs vittünk. Az a nem kéten, nincs ez a, nincs az a hajtás, mm. szóval nem is feltétlenül időmenedzsmentet vittünk oda, hanem egy kicsit átszabott, kicsi ilyen, hogyan beszélgessél másokkal, uh -huh. hogyan tud kapcsolódni, tehát inkább kommunikációs jellegű volt. Ezekre viszont még nincsen ugye teljesen kiforrott képzésünk, úgyhogy, úgyhogy nem, nem ezt vittük. Most a két kiforrott képzésünk az az és a pénzügyek. Ebből még egyik sem igazán érinti a, a gimnazistákat, uh -huh, mert uh -huh. zsebb pénz sem fogy el annyira. Uh -huh. Úgy, ez hogy... érdekelt, mielőtt a szülők. Igen, a szülőket. Viszont egyébként azzal is találkoztunk, hogy nem a, ugye, nem a gimnazisták kerestek meg, hanem a szülők. Hmm. A szülői közösség mondta, hú, ez milyen jó, biztos az én gyerekemnek, viszont szüksége van arra, hogy az idejét jól osztja. De ez az igazából valóban szükséges, hogy a szülő is tudja, hiszen Igen. ha Igen. ő nem tanulja meg, akkor elég faramúci, ugye? ha nem azt csinálja, amit egy gyerekének megpróbál tanítani, akkor nem lesz igen, nagyon igen. sikeres. Hát ez meg a másik uh -huh. irányba tolódás, ugye a, most a fiatal felnőttekig megyünk fel, uh -huh. a családalapítás előtt, családalapítás után viszont megint egészen más problémái vannak uh -huh. az embernek, problémái. megint Jó, hát más élethelyzete van. Annyira ember. sok ember van csak a, az egyetemi horosztáján és az gyermisták között, hogy, hogy most mondjuk kilenc csoport, ez még mindig kevés, vagy tizenkettő, vagy igen, nem, igen. Tíz, tíz egyetem, mert hát valószínűleg itt még nagyságrendi, hogy mondjam, kiterjedésre lehet még lehetőség. A, ugyan azt mondtad, hogy a kommunikációt az kevésbé vetétek, de mielőtt, ez a pénzügy nagyon érdekes, de mielőtt arról beszélnénk, a, a, gondoltatok-e arra, hogy ez egyfajta ilyen demokrácia tanulási lehetőség is egyúttal. Tehát, hogy van -e egy ilyen, ha nem is teljesen direkt szándék, de hogy valami olyan valamit is megtanulható ezen közben, amit, amit utána, hogy mondjam, egy mondjuk úgy egy másfajta gondolkozású, ember, mondjuk az általunk idealizált nyugati gondolkodású emberre jellemző, aki mondjuk képes demokratikus keretek között van, működni. Van, van ilyen, és... Elősen idealizált, azért tegyük hozzá. Igen. Persze. De van, hát egy ideát próbálunk mindig elérni. Van ilyen vonal, ez nem feltétlenül a képzések során mm. jön át, hanem amikor önkéntesként elkezd ezt dolgozni a, a Látatlan Egyetemen belül, maga a választási rendszer, ugye kijelölünk csoportvezetőket, amit mondtam, vannak háttércsoportvezetők, meg vannak csoportvezetők, meg vannak ilyen mindenféle egyéb emberek. Az, hogy ide bejelentkezőnkéntes munkára, az egy teljesen ilyen transzparens dolog. Kiküldünk nagyon-nagyon sok levelet, hogy, hogy kit szeretné jelölni, az a, ő elfogadja azt, hogy, hogy őt jelölték, és szeretné ezt a csoportot vinni. Ha elfogadja, akkor utána ő lesz. Ez az egész ilyen teljesen transzparens. Ugyanígy transzparens a... a... De itt, amikor valakit valamire jelölnek, mondom, egy ilyen csoport vezető, vagy mi lesz belőle, milyen, mire? Végül is igen, csoportvezető mm. lesz. Vagy ennek van valami elnevezése, nálatok? Hát, hát, csoportvezető, meg csoportvezető attól függően, mm -hmm. vagy... Azért kérdezem csak, mert amikor azt mondom, hogy csoportvezető, ezzel egy, egy mindjárt egy hierarchikus működésnek a, a hogy mondjam, a, a szellemét idézem meg, hisz, hisz abba igen, a keretbe igen, igen. szoktuk azt de ti... Feltételezem, nem ilyesmibe gondolkodtok. Nem, nem erős hierarchiába gondolunk, uh -huh. de minden csoportnak kell valaki, aki az alap egyrészt ütemezést ad, másrészt kereteket. Uh -huh. Ugye ismeretlen emberek fognak először együtt dolgozni, hogyha beereszted őket egy terembe, és nincs semmi keretük, akkor mindenki hozza a saját kulturális közegét, nem biztos, hogy meg fogják egymást hallgatni, nem uh -huh. biztos, hogy úgy készülnek el a dolgok, erre, erre van egy ilyen láthatlan egyetemes kulturális keret, uh -huh. és azt mondjuk, hogy erre van egy csoportvezető, akinek az a feladata tulajdonképpen, hogy vezesse a gyűlést. Nem ő a, az, aki a nagy hős, uh -huh. ugyanúgy dolgozik, uh -huh. mint a többiek, uh -huh. csak ő adja az, az első keretet, és utána pedig a csoport magának szépen ad, ad ilyen kereteket, hogy hogy fognak együttműködni, hogy nem De lesz sértődés. Ez sértődésen. a mit jelent, amikor mondjuk valaki egy ilyen csoportba bekerül, mint egy ilyen Keretrendező, ugye, vezető. Tudok, tudok mondani, van például, mondok egy háttércsoportot, Igen. a krónikás háttércsoportunk, nekik az a feladatuk, hogy lejegyezzenek mindent. Nagyon-nagyon nagy írásosság van a láthatatlan egyetemen belül. Minden csoportnak van kézikönyve, minden vezetővel csinálnak egy interjút a, a fél év után, mert ilyen fél éves ciklusok vannak a, a vezetőválasztásra, és megkérdezik, hogy mi volt jó, mit csinálnál másképpen, mit ajánlása a következő generációnak, akik utána következik, és megérkezik az első ilyen krónikás gyűlésre mindenki, és akkor ott be mondjuk én vagyok a krónikás vezető, akkor bemutatkozom, hogy én vagyok ez, ezek a feladataink, mert a szervezet ezt el a, a csoporttól, ekkor meg ekkor fogunk találkozni, de hogy beszéljük meg azt, hogy mikor találkozunk, mondjuk minden héten, mert azért heti rendszerességgel, és aztán így osszuk fel a feladatokat egymás között, és aztán így dolgozunk. Ennyi, ennyi a keretezés tulajdonképpen, mm. nem, nem egy ilyen nagy ördöngőség. Mm. Meg nyilván van egy ilyen része ennek is, de hogy De ha jól gondolom, akkor ezek a, ezek a kis látszólag nem túl súlyos dolgok, ezek eleve megerősítenek olyan mondjuk készségeket, tehát mondjuk egy egészen más helyzetben ezek az emberek esetleg képesek mondjuk a környezetükben megszervezni valamit, hogy a munkahelyükön, Igen, vagy a valami más közegben, ahol szükség lehet arra, hogy, hogy hát valami érdek miatt az emberek összefogjának. Hát abszolút, ez ebben van ilyen, ugye maga a csoportvezetés egy kompetencia, maga az, mm -hmm. hogy a, a delegálás, a feladatok lebontása, ez is egy jó kompetencia, meg a csoportos döntéshozatal is egy, mm -hmm. egy olyan kompetencia, amit ha ügyesen tudsz vezetni, akkor sok fáradtságtól megkíméled magad. Csoportos döntéshozatal van egy családi nyaraláson is. Uh -huh. hogy akkor most lángost tegyünk, hamburgert, fürödni menjünk, vagy hegyet mászni, hogyha ebben ügyes vagy, láttál ilyeneket, akkor föl tud tenni meg Szóval igen, van ennek is egy ilyen tanító És tanárok nem akarnak ebben részt venni? Ö, nem kérdeztük őket, hogy őszinte legyek. Van, van egy nagyon nagy az érdeklődés a láthatlan egyetem iránt, meg mi is szeretnénk, igazából szeretnénk szimpatikusak maradni mindenkinek, uh -huh és aki megkeres, megyünk nagyon szívesen oktatni nekik. Volt, volt ilyen tanári megkeresés is, hogy, hogy gyertek el a például a Egyetemen van tankörrendszer, a gólyákat ilyen tankörökbe sorolják, és akkor oda elment egy így egyetemes, és beszélt nekik, hogy mi ez az időgazdálkodás dolog. De kifejezetten arra álltunk rá, hogy önkéntesek tartják ezt a, ezt a kép képzéseket, mm -hmm. meg a háttércsoportok. Igen, mert arra gondoltam, <gül> hogy hát ez pont olyan dolog, ami aminek igazából be kéne épülnie az oktatásba valamikor, valahogy, amihöz nyilván ezt nem lehet tankönyvből ezek szerint megtanulni, de mivel nem bonyolult dolgokról van szó, a tanárok meg tudják tanulni, annélkül, hogy túlságosan bele kéne fáradni. Igen, itt, itt van egy veszélyes vonal azért, hogy ez mennyire kötelező, meg mennyire opcionális. Ugye, hogyha beépül a, a tanútervi keretrendszerbe, a kötelező, akkor mindenkire ezt így el kell végezni, de most van egy nagyon nagy értéke a szervezetnek, amit mondtam is, hogy aki oda jön, az szereti ezt csinálni. Uh -huh. És a célcsoport is így viszonylag fókuszált ezért, mert van egy, van egy ilyen csoport, aki szereti ezeket az életvezetési ismereteket, hogy szeretne, önfejlesztőknek szoktuk hívni őket, akik mindig... ők én kutatók. Mindig, hát igen, biztosan ismersz is, meg én is ismerk embereket, akik, meg én is ilyen vagyok, így mennek, és fejlesztik mindig magukat. Van, aki erre nincs rá kattanva, és ilyen szempontból az ő torkán nem nyomnám le, hogy ezt neked kötelező, most megtanulnod. Mindenki a saját életébe lássa be, hogy mire van szüksége. Na és mi a helyzet a pénzkezeléssel? Mert ez egy súlyos kérdés Magyarországon. Ez Igen, ez is egy ilyen témakör, ami nagyon izgalmas pontosan ezért. És hát próbáljuk, próbáljuk ránevelni az embereket, még mi, mi sem vagyunk nagyon-nagyon ügyesek ebben, de próbáljuk ránevelni az embereket, hogy foglalkozzanak a pénzügyeikkel már egyetemista korukban. <kül> Ugye mi is átéltük azt, hogy uh, mikor megjött az első fizetés, akkor hirtelen lett pénz. És akkor na azzal, mit, mit lehet kezdeni? 20 20-ig, és aztán 20 már nincs pénz, és akkor mm -hmm. ilyenkor mi van, és hogy mm -hmm. lehet ezt ügyesebben csinálni, mm -hmm. mi az, hogy befektetés, mi csinál mm -hmm. a tősde. Tehát ilyen alap, alapismeretek vannak. Mm -hmm. És kulturálisan egyébként ugyanez a láthatatlan belül, hogyha rendezünk egy tábort vagy egy ilyen rendezvényt, akkor utána a, a résztvevőknek kiküldjük, hogy tessék, itt van a költségvetés. Az üvegzsebnek szoktuk uh -huh. hívni, ez is egy uh, szerintünk Tehát jó dolog. A saját költségvetésetek, a saját Igen, igen, igen. Itt van egy, itt ez a mi költségvetésünk, ez történt, ennyi pénz maradt, ennyire lett minusos. Akkor azért, hogy jól értem, ez egy nagyon, mondjuk, mondjuk fejlődőképes állapotban levő, a számotokra. Igen. igen. Tehát nem, nem nem vagytok mondjuk teljesen felvértezve azzal, hogy mit tudom én, családi költségvetés alapján... Nem, tenni, de tudunk hozni mondjuk. egy költségvetés, nem tudom én, amik, amik hát főleg az USA-ban, azok nagyon elterjedt ilyen módszerek, amiket tanítanak takorlatilag. Nem, nem feltétlenül vagyunk felvértezve, de tudunk hozni mondjuk egy-két egy példát már, hmm. és ugye az, az időgazdálkodás is úgy alakult ki, hogy volt egy, egy négy alkalmas tematikánk, de abból most, ha jól emlékszem, kettő és fél maradt benne, és másfelet meg lecseréltünk, mert van sokkal jobb dolog, amit ott azon a négy alkalommal lehet csinálni. Hát tulajdonképpen a, a részvevőket mi érdekli jobban? Az, hogy megértsék azt, hogy a, mondjuk a pénzügyi folyamatok milyenek, és mondjuk ne mondjuk háborúdjanak föl, azon, hogyha mondjuk azt mondja egy vállalkozát, hogy a rezzióradiá mondjuk 5000 forint, hogy hát vagy 5000 forint, hát ezek milliókat keresnek, és nem érti meg, hogy abból talán még 1000 forint sem marad meg óra bérnek, lehet, hogy még a feleség marad meg. Mert ezeket a, a, a számításokat, aki mondjuk vállalkozásokkal foglalkozott, az, az el tudja végezni nem minden vállalkozó, nem csak aki végig, végig tanulmányozta a dolgot, hogy megértse azt, hogy itt tudom én, egy forint jövedelem érnek ki, tudom én, öt vagy 10 forintnyi árut el kell adni a pluszba. Tehát, hogy, hogy itt eléggé súlyosak a helyzetek tulajdonképpen, tehát egyáltalán nem olyan rózsás, vagy pedig csak arra szorítkozik, hogy, hogy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy ne 20-ig tartson el a pénzem, nem legalább elsőig el tartson, amíg meg nem jön a következő több Többféle uh, típusú ember jön vannak, akik még csak érdeklődnek. Tehát tényleg van, akit az érdekel, hogy mi az az áfa, minek a rövidítése. Mm. Tehát nem biztos, hogy ezt meg tudod egészen sokáig, mm. vagy hogy mit csinálnak a tőzsdén. Van egy Mondjuk ilyen ez egy döbbenetes dolog, hogy ezt mit tudom én, 23 éves korában megkérdezi valaki, aki egyetemre jár, Igen, de ezért hogy nem... erre nem került sor. sor ez egy, egy általános iskolában... 12-es korodban már kéne tudni igazából. Igen, igen, igen. Hogy igen. az, amikor fizetsz valamiért, akkor igen. abból van egy, egyet, egyet tudok érteni, hogy, hogy erre szükség van. Igen. Vannak olyan emberek, akik úgy konkrét kérdése jönnek, hogy van egy millió forintom, és abból hogy lesz több. Uh -huh. És vannak olyanok, akik már így hallottak, mondjuk olvastak ilyen pénzügyi cikkeket, vannak egészen jó blogok az interneten, és azokból így, hogy hogy, hogy lesz neki nyugdíja, meg mm. befektetése. És ilyen szempontból elég nehéz még most, mert nem mindenki ugyanarra vágyik, meg nem mindenki ugyanaz a szinten van, úgyhogy valószínűleg ezt is ilyen haladó csoportra fogjuk uh, bontani. Hát még ilyen nyugdíjtármában eleve nehéz, mert, a, mert mire ti nyugdíjasatok lesztek, Ennek hát, nekünk hát, már a olyan mértékig lesz, Megváltozik ez a, a rendszer, hát ennek van 15 éve, jó esetben még. Igen. Igen. És uh, hát uh, ilyen általános ismertetés most a célunk. Például az, hogy, hogy lehozzuk a földre azt, hogy mindenki szeretne egy, egy jó családi házat, uh -huh. egy-két egy jó autót, uh -huh. szeretne nyaralni szeretne egy jaktot a Balatonon, egy nyaralót, egy, hogyha ezt, ezt megkérdezem, sok, az volt a, a, az élményem, hogy megkérdeztem a csoportot, és 80%-nak ez benne van ez te, az a American Dream, uh -huh. hogy ez lesz, és itt szoktuk elkezdeni azt, hogy akkor most írjuk föl azt, hogy akkor körülbelül mennyi a, a ház, és akkor fölírja, hogy a jó, a családi, vidéki ház mondjuk legyen 20 millió, és akkor azban mm. minden benne van. Vesz egy új, természetesen új autó kell uh -huh. mindenkinek, akkor azt mondjuk, hogy jó, legyen az mondjuk 7-8 millió, mert akkor az full Csak extra fel, akkor már jó autót. Uh -huh. És akkor fölírjuk ezt szépen a, a uh -huh. listára, azt mondja, hogy 35 éves koráig kijön az, hogy 53 millió, akkor azt osztottuk le hónaponként, és akkor mostantól minden hónapban 450 ezer forintot szeretnél félretenni. Ez egy ilyen megdöbbentő uh -huh. szám szokott igen, lenni, igen. hogy... Hogy hoppá, akkor ez nem úgy van, mint ahogy én gondoltam. És akkor A hogy... összegek is úgy vannak szocializálva, hogy egyszer majd megfogom a Isten lábát, és valahol le lecsapok 20 millió forintra fél óra alatt. Igen, igen, viszont ez, ez szerencsére ezzel nem találkozunk. Mm. Tehát itt szokott lenni egy ilyen néma gyászszünet, mm -hmm. és akkor mindenki elkezd egy picit reálisabban gondolkodni. Vagy, mm. vagy megmutatjuk azt, hogyha mostantól 1000 forintot félreteszel, mondjuk minden nap, vagy minden héten, az mennyi nyugdíjat hoz neked. És ugye, ha minden nap ezer forintot félreteszél, azért az egészen jó tud lenni már, ha elkezdet 18 éves korodban. Abban már lehet dolgozni. Ugye ez havi 30 körül. És akkor így így ezek a kamatos-kamat dolgok, ezt nem mindenki tanulja. tulajdonképpen elvileg egy olyan nyugdíjat meg lehet vel Igen, abszolút. Tehát függetlenedve a és, akkor, és itt, itt jön tulajdonképpen az egyik áru kapcsolás, hogy akkor hogyan fegyél fel jó szokásokat, hogy minden nap ezer hmm. forintot, hogy van egy hmm. időgazdálkodás tréningünk, ahol lesz. szanítjük. le kell mondani, Igen igen, kell igen. inni, igen. meg, ja, is, meg ezeket is. ezeket is uh -huh. egyébként kiszokták számolni, ezt már maguktól, hogy uh -huh. mostantól nem cigizem, akkor az mennyi jövedelmet jelent nekem, és akkor amikor kijön, uh -huh. hogy 45 ezer forint a, a havi költséged cigire, akkor az, az is egy jó megdöbbentő szám. Most című, a Civi Rádióban, Bányai igéze vagyok, Békési Lászlóval beszélgetünk a Láthatatlan Egyetemről, és a pénzügyeknél hagytuk abba, amik, amikről nagyon sokat lehetne még beszélni, és talán kellene is, de mm, arra gondoltam, hogy, hogy van egy kapcsolódó programotok, az az iránytű amikor én a, a Frejzinger Ádámmal beszélgettem erről, akkor az ő nevem mellett ezt megtaláltam, és le is töltöttem, és nekem ez valahogy ezt a fajta hát gondolkodásmódot, amiről te beszéltél, abban azt valahol úgy éreztem, hogy az valami nagyon hasonló dolog. És, és mivel a legtöbb ember ugye már nem egyetemista, vagy még nem egyetemista, nem valószínű, hogy egy ilyen programban be fog, vagy be tud kapcsolódni. Egyetembe kapcsolódhat egyébként? Tök kívül álló, vagy mondjuk egy idősebb ember? Vagy? A látott egyetemben? Uh -huh. Persze, természetesen. De Már úgy, hogy elmegy a, én, a sortér, és akkor ott az egyik csoportban bekapcsolódik. Van ilyen? Igen, igen, igen. Hát meg van fiatal felnőtteknek is képzésünk van, de bárki eljöhet tulajdonképpen. Sőt, már volt olyan, hogy mert törgezünk a... a nyugdíjasnak eszébe. Igen, lesz, hogy ez pont jó. nekem mm -hmm. volt egy ilyen csoportom, egy 65 éves nagymama jött el, mert őt érdekelte ez, meg kihagyta az életéből, úgy volt vele, mm -hmm. hogy, hogy ez, ez nem is. És nagyon jó volt, mert kulturálisan nagyon színes, mert teljesen más dolgokat mesélt. Ugye ez így, így az, hogy hát nagyon nem készültem a vizsgákra, ez volt az elhalogatott dolga, a nagymamának pedig az, hogy, hogy az unokámat már nagyon régóta vinném mm -hmm. az állatkerbe. És ez egy ilyen mm -hmm. jó hangulatot tud mm -hmm. kölcsönözni mm -hmm. a, a csoportnak. Mm -hmm. Na, és ha. akkor ez évi csak a mert, talán, és ezt mindjárt ajánlanám is, és remélem, hogy nem torped az, amit meg a koncepciódat, hogy ez egy olyan valami, amit, amit bármelyikünk, aki most hallgatja ezt a műsort, fölmegy, letölti. Kip, kip, tehát valamit, valamit a kézébe fog tudni ebből a körből, a gondolkodási körből tartani, amit aztán hasznosíthat is. Igen, igen. Egy picit messziről fogom kezdeni, hogyha, mm -hmm. hogyha szabad. Van az időgazdálkodás képzésen egy alkalom, ahol azt azt oktatjuk, vagy azt arra hozunk mintákat, hogy, hogy a céljait hogyan valósulnak meg. Mert oké, hogy mindenki kitűzi a célját, hogy most lefogy, de ennek van egy technikai része, amikor ez megvalósul. És erre van egy, egy ilyen eszközkészlet, az, hogy naprendezésnek, hétrendezésnek, fél éves rendezésnek, meg évrendezésnek hívjuk. Ez arról szól, hogy szánjál rá naponta negyed órát, hogy leülsz, megnézed, hogy mi van, és mit fogsz az nap csinálni. Uh -huh. Ugyanezt hetente fél órában, ha vonta mondjuk egy órát is rászálhatsz, és akkor tudod pipálni, és van az évrendezés, amikor nagyban ránézel arra, hogy mi volt az előző évben, és mi lesz a következő évben. És ezt csináltuk egészen sokáig, ilyen két-három-négy két, évig, hát most visszamenőleg, és nagyon jó élményekkel gazdagodtunk ez alatt, és akkor úgy döntöttünk, hogy ebből csinálunk egy ilyen füzetet, hogy aki nem gyakorlott ebben, neki is legyen egy ilyen, ilyen guide, ilyen vezér, vezérfonal. És egyébként találtunk az interneten hozzá nagyon sok jó példát, mert ez másokat is foglalkoztatott. Uh -huh. Nyilván ez, a, ez az önképzés, ez azért egy elég felkapott téma. Uh -huh. És így lett a, ez az évrendező füzet, így hívták először egy évrendező füzet, és most az előző évben viszont csináltunk hozzá egy mozgalmat, úgy hívják, hogy Évi Mozgalom, Gírkompassz angolul, és hát Arról szólt, hogy kineveztünk két napot, az egyik nap december végén, 20-án, hogy akkor zárd le az előző évedet, és a másik január 10-án, hogy tervezd meg a következő évedet. Uh -huh. Ez is ilyen tapasztalati úton, először ez egybe volt egy napon, de nagyon-nagyon-nagyon hosszú, és hát négy órát az emberek nem nagyon szeretnek egybe koncentrálni. Ez szükséges másokkal összefogni? Nem feltétlenül, többféle módszertana van, Mindenki ahogy jónak látja, van, aki otthon. Ha ugye lehetnek ebben olyan elemek, és amit az ember nem akar mondjuk megosztani. Igen, igen, mm -hmm. bő, bőven. És mm -hmm. ezért is mondtuk, hogy mindenki úgy csinálja, hogy szeretné. Vannak, akik otthon egyedül szeretik, vannak, akik ilyen társasággiak is szeretik megosztani. Mm -hmm. Van egy nagyon jó, én ilyen extrovert vagyok, és van egy nagyon jó élménye, amikor elmondom, hogy milyen jó volt az előző évem. Mm -hmm. Nagyon sokan visszajelzés jött ebből, hogy amikor, amikor az emberek összegyűjtik, hogy mi volt az előző évben, akkor akkor nem így megdöbbennek, hogy ó, mennyi minden jó dolog történt, és hogyha ezt nem csinál meg, akkor, akkor csak egy újabb év, csak egy újabb fogadalom, uh -huh. ami vagy bejön, vagy uh -huh. nem. Úgyhogy uh, szerveztünk ilyen csoportos alkalmat, hogy gyere el, és akkor ott vannak 20-30-an, és akkor óránként fölállunk, és mindenki beszélgessen másikkal, és mondják, hogy mi, a, mi az élménye. De vannak benne elég uh, ilyen... Uh, Hát mély kérdések, például a, a meg, megbocsátás rész, uh -huh. hogy ki az, akinek uh -huh. megbocsátod, ki, az, ki a, uh -huh. az előző évben, kitől kérsz bocsátot Ezek is nagyon erős részek, és van, aki ezt szereti megosztani, van, aki pedig elteszi a, a fiókjába, uh -huh. és akkor ránéz, ránéz évente, hogy milyen, milyen jó. Uh -huh. Mindenkinek ajánlom egyébként, ez a reklámhelye is egyben a, a, így, e nem csak az évelején érdemes ezt, hanem, hanem mondjuk fél, fél év közben, és ugye most vagyunk az év felénél körülbelül. Én tulajdonképpen most mondjuk letöltöm, és most kitöltöm azt, vagy kidolgozom, akkor ugyanúgy használható. Ugyanúgy használható, mm -hmm. csak az első fél évben nem biztos, hogy... Hát Ez neked... Rövid év lesz. Rövid, rövid év lesz, mm -hmm. de annál mm -hmm. tartalmasabb. Most neked a... a személyes hogy mondjam, a tapasztalatod. Ugye egy dolog az, hogy hogy valamit kitaláltatok, ami, ami sikeres, ami az önmagába vőve egy jó dolog. És, és olyasmi ráadásul, amiben az önkéntesség jól működik, tehát úgy tűnik, hogy ez, ez ebben van egy belső hajtóerő, az van egy érdek is, persze egy józan érdek, uh -huh. ami miatt ezzel talán is foglalkoznak. De a te életedbe az, amit ami te mert mondhatod, hogy elégedettséggel töltöttem el mondjuk azt, hogy lezártad ezt az évet. De azok a módszerek, amiket tanítasz, azok a, azokat ö, ö, mind alkalmazod is, eredménnyel, vagy pedig, ö, vagy pedig egy csak egy részét, és egy csomó ilyen, ilyen hogy mondjam, tehát ilyen, egy, mint egy, egy kutatási. Anyag, amiből még van nyolcféle különböző megközelítés és módszer, de azt is át kell adni, mert, mert másoknak az a fontos. Ez, ez inkább egy nagyon, uh -huh. nagyon kis részét alkalmazom ahhoz képest, hogy mekkor, mennyi van. Mennyi mert hogy másnak sem van. kell mindent alkalmazni. Így van, Ugye? így van. És pont, pont uh -huh. ezt, ezt oktatjuk, ezt mondjuk mindenkinek, hogy próbáld ki, ha jó akkor tarts meg, hogyha nem, akkor meg gond nélkül ne csinál tovább. Van egy csomó olyan időgazdálkodásban is, például a, a pomodoró technika, ez annyi, hogy 25 percig fókuszál, uh -huh. 5 percig pihenj. Mert ő például ideges lett. Ez, én maximálisan ideges vagyok, uh -huh. és uh, ott van Andris, uh -huh. aki pedig így szeret dolgozni, uh -huh. és így tud dolgozni. Uh -huh. Van, van egészen sok ilyen dolog, ami, ami számomra ilyen földolgozhatatlan, hogy embereketben jól érzik magukat, és számukra pedig az, hogy én jól érzem magam. Ezért, ezért van az, hogy egy-egy képzésen azt mondjuk, hogy itt van egy paletta, mondjuk 10-12 módszertan, ki az, aki ebből már használ valamit, ki az, aki már melyiket próbálná ki legelőször, és erre buzdítjuk, hogy oké, okay, valamelyik szimpatikus, akkor azt próbált ki. És ilyen szempontból én egy minimálisat Használnak az életemből, mert ott van 150 módszer, és abból használok 12-t. De uh -huh. ezeket elég eredményesen, legalábbis igyekszem, törekszem erre. Én is ilyen, ugye önfejlesztő típusú vagyok. Uh -huh. Ezek a módszerek, amiket megpróbáltok átadni, ezek mennyire állják meg a helyüket eszközök nélkül, vagy pedig igényelnek esetleg akár szoftveres támogatást? Hát uh, attól függ milyen, mert maga az, hogy az is egy uh, Ezeket mind eszközöknek hívjuk, az is egy eszköz, hogy leírod egy papírra. Nyolcba hajtod mm -hmm. a papírt, és leírod. De ha neked egy, egy olyan tudókezelő szoftverre mm -hmm. van szükséged, ahol tudod színezgetni a, a kis kártyáknak, a háttérét, akkor a használat, az, ez is nálunk egy eszköz. Szóval mm -hmm. attól függ, hogy, hogy mit teljesen informatikailag bevonódunk, ugye informatikai karon végeztünk ráadásul, mm -hmm. úgyhogy ilyen szempontból ezeket a technológiákat szeretjük, és ilyeneket is mutogatunk. Én is szeretem nagyon, és mindig döbbenten látom, hogy a nagyon sikeres embereknek van egy kitépet füzetlapjuk. Igaz, hogy majdnem minden nap dolgoznak rajta, és összeállítanak rajta dolgokat, de utána utána és ebből dolgoznak. Tehát maximum naponta megnézik azt a papírt, és egy-két dolgot kihúznak, vagy hozzáírnak, és nem használnak ilyen eszközöket. És ezek, ezek vállalatbirodalmakat irányítanak közben. Igen, nekem is van egyébként egy Miközben ilyen Miközben a, a menedzser a x-edik lejjebb, az az, az Outlook-nak a izét állandóan egyeztetés és mindig vissza kell jelezni és 800 e-mailt kap, és mit tudom, micsoda. De valahogy ebben nincs egy ellentmondás. Szerintem különbség van a között, hogy, hogy embereket vezetsz, mondjuk egy menedzsernek sok emberre kell figyelni, és uh -huh. a, a mondjuk céges szempontból ő határozza meg a többi embernek a céljait és a tevékenységét. Ehhez szerintem nem elég egy papír, mert ugye meg ezért vannak a mítingek. Jó, nyilván Amikor, el van egy csomó találkozás. Igen, persze, igen, nyilván. találkozás. Uh -huh. De hogy amire én például papírt használok, a saját céljaimnak tökéletesen elég... Az, hogy fölírom, hogy van ne szintén egy ilyen technika, hogy fölírod az éves céljaidat, aztán arra hónapra, és mm. aztán arra a hétre, és akkor csak ezt a három dolgot látom egy papíron, hogyha sikerült kihúzom, kidobom, újra tudom írni. Mm. Ezt ez lesz, ilyen... meg minden nap, megnézed, vagy hogy csán? Igen, ugye van ez a naprendezés dolog, hogyha olyan típus, mm. de én nem vagyok a naprendező típus, nekem elég hetente mm. ránézni ezekre a, a dolgokra. <kül> és van, akinél pedig működik ez. De van, uh -huh. aki a céljait is egy ilyen szuper, szuper szoftverben, ilyen fa struktúrában szereti látni, hogy, uh -huh. hogy ez a cél, ez ilyen típusú, és akkor rajta van a kis pingvin, mert az a uh -huh. pingvin típusú célok. Szóval uh -huh. szerintem ebben teljesen eltérünk, és itt mondom, az a, az a fő gondolat. De ez azt is jelenti, hogy, hogy egy, ebben a körben a különböző, hogy mondjam, érdeklődés emberek különböző képzéseket is kapottak. Tehát magyarul, itt ez az irány jobban érdekel, az lehet, hogy ilyen irányban tud ő, társakat is találni, akikkel egy ilyen képzés vagy önképzést csinálnak? Igen, igen, igen. Hát maga a, az időgazdálkodás kép, időgazdák, de... képzés ö, általános mintára lő, tehát azt uh -huh. mondja, hogy ezek a dolgok vannak. Van a tábor, amit mondtam a négy időgazdálkodás képzés után, ott viszont vannak tematikus műhelyek. Uh -huh. Egy, egy háromnapos tábor, és ilyen három órás, egy nap, négy műhely, uh -huh. és oda elmehetnek az emberek, hogyha valamelyik dolog jobban érdekli őket. Uh -huh. És akkor ott már tematikusan arról a dologról tanulsz uh -huh. jobban, hogy az micsoda. Uh -huh. Meg lehetne nyilván minden eszközre fölhúzni egy, egy külön képzést, mert ezek vannak annyira komplexek, meg vannak annyira jók, de ez még szerintem nem célunk így láthatatlan mm. egyetemben, hanem ilyen gyerek-gyerek Először mindenki legyen egy kicsit ügyesebb, mm. meg egy kicsit így foglalkozom ezekkel a dolgokkal, és szerintem ez már nagyon sokat növel a boldogságon, meg a ne panaszkodjunk annyit mm. dolgon. Mivel a időnk az a végéhez érkezik, öt percünk van. Nagyon jó, akkor még beszélgethetünk. De ami nagyon fontos az, hogy a kapcsolódást hozzátok arról, arról beszéljünk, hogy én ugye megnéztem alaposan a honlapotokat. Utána buzdítva vagyok arra, hogy, hogy kapcsolódjak és vállaljak önkéntes dolgokat, de erről azért beszélj hogy ez, hogy működik. A hát magár az önkéntességről is tudok, tudok uh -huh. beszélni. Egyébként az még nem hangzott el, de így szívesen elmondom, a Láthatatlan Egyetemnek három ilyen értéke van. A, a tudás, a társaság és a tér. Ilyen három T-betűvel leírható. Ugye a tudásról beszéltünk, a társaság, Igen. most jön a tér pedig az, hogy ehhez adunk egy ilyen platformot, hogy így gyere ide, uh -huh. és akkor itt tudsz kapcsolódni. Ez arról szól ez a, ez a kapcsolódós dolog, hogy, hogy az összes az összes módszertan a kultúráisan benne van, hogy ha pár ember, akkor, akkor mindenképpen egy olyan kérdéssel kezdünk, hogy fordulj oda mondjuk a, a melletted ülőhöz, és föltesszünk egy kérdést, milyen volt a napod, mit tettél utoljára, kis dolog. Ez nagyon-nagyon sok helyen elmarad, és nagyon-nagyon megnyitja az embereket, egy teljesen más tudatállapotba kerülsz. És az összes ilyen programunk programunkon van egy ilyen kapcsolódós rész, hogy itt van egy csomó idegen ember, aki senkit nem tud senkiről semmit, akkor gyertek, üljetek le, és adunk nekik egy ilyen kis vezetett dolgot, hogy az első három kérdést ezt beszéljétek meg mondjuk, de utána nyilván föloldódnak és elkezdenek beszélgetni. Ez, ez szerintem az egyik uh, ilyen nehéz dolog, hogy ha egy új társaságba vagy, akkor hogy törd meg a jeget. Erre például csináltunk egy kártyajátékot, ezt pakli néven futtatjuk, Annyi van, hogy húzol egy kártyát, és rajta van egy kérdés. És azt kihúzod, és megválaszol azt a kérdést, és aztán megyünk tovább. Uh -huh. Ez egy ilyen banális dolognak tűnik, de nagyon-nagyon jó ilyen esti barátkozáshoz. Összör egy idegen társaság, és nem az az első kérdés, hogy jó, akkor te még egyetemre jársz. Uh -huh. Ez valóban izgalmas, de sokkal izgalmasabb dolgokról is lehet beszélni. Uh -huh. Nem tudom, most így el, ennyi. Elfogytam. Jó, oké. Okay. Az időnk is elfogyott. Meg, de arra gondoltam, hogy nyugodtan csatlakozták, tehát irányíthatjuk hallgatót a honlapra. Nyugodtan, és nyugodtan persze. És írhat nektek. Persze, abszolút. Hello kukac, láthatatlanjáten.hu. Rendben van. Bár, bárki és bárhonnan. Láthatatlanjáten.hu az a fő igen, igen, igen. És az év uh, iránytűnek? Irány Hello kukac. Írkompasz.com Írkompasz angolul van, angolul van igen. Oké, okay, de ha belül majd azt mondom, hogy év iránytű, szerintem az igen, igen. van hogy biztos, hogy ti az Van, most. Van magyarul is, angolul is, csak ez a, Jó. Ez a Békési László volt ma vendégünk a Láthatatlan Egyetemtől, és hát egy hét múlva megint lesz Demokrácia Most Péter Fi Köszönjük szépen, és Somarai Máták pedig az, hogy a technikát az utolsó pillanatban sikerült helyre billentenie. És köszönjük, Bányai Géza volt ma. Köszönöm szépen.